Habari zamcha na wapenzi wasikilizaji wa redio Isanganiro ni muda wa taarifa ya habari mchana huu tarehe 16 mwezi Februari acha kwanza tuanze na muktasari wa habari zenye Wakazi ambao hudhuri kituo cha afya cha marambya katika tarafa ya burambi mkua rumonge wanapaswa kutoa risiti ya kuthibitisha kuwa wamejisajirisha kushiriki katika uchaguzi ujao. Ni wakati waziri wamambo ya ndani kwa viongozi wavionwa uh, ana, ana, anaomba pasiwepo mtu wakulazimishwa kujorodhesha katika usajiri wawale watakao iga kura inaripotiwa inaripotiwa kutoweka tangu Jumatatu hii iliyopita mapacha wa eneo la Muira kitongoji cha Kanyosha mkoa ni Bujumbura ndirimunyo ni mama wa vidrano hao anasema kwamba hajui sababu ya kukamatwa kwa mapacha yake leo kumeanzishwa rasmi Mchakato wakua chili ya huru, wafungwa, wanayolengwa na wa waraisi katika gereza la waume, la waume mkowa wangozi kutoka na nautekele zaaji wa waraisi, wa waraisi wataremosi mwezi januari mwaka wa f na kumi na nane. Basi kwa mengi zaidi ambatana na mihadi mwisho, fundi mitambo eme tuse mutebuti, mtangazaji wakoni meda ni onguru. Sikiliza. Habari moto moto kupitia radio Isanganiro Wakazi ambao huhudhuria kituo cha afya cha Maramvi katika tarafa ya Burambi mkoa wa Rumonge wanapaswa kutoa resiti ya kudhibitisha kuwa wamejisajirisha kushiriki katika uchaguzi ujao nchini Burundi ili wapate matibabu kwenye vituo e, kwenye kituo hicho cha afya wanamsitumu miliki wa kituo hicho cha afya kutekeleza hatua iliyotangazwa hadharani Jumatatu ambao yeye anataka anakata kabisa na pasiwepo mtu akulazimishwa kujorodhesha katika usajili wa wale watakao piga kura hayani maoni yaliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani kwa viongozi wa mianispa na wakuu wa tume za uchaguzi jijini Bujumbura Pascal Barandagiye hata hivyo anawaalika wanawake kujitokeza kwa wingi katika usajili waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagiye anatafsiriwa na mwendetu Ernest Pablo Bajuwa Kuna wakimbizi wako hapa ambao goverenema ya Burundi imejaribu kuwahamasisha. Pitia yeye mwenyewe kabana. Mchakato huu ni wa muhimu sana. Nikumbue kwamba wanaojirejesha leo ndio hao hao watakao piga kura 2020. Tuelewe vizuri. Kama tusajili vizuri wale watakao piga kura mwaka huu 2020 hawata piga kura. Hilo ni jambo muhimu. Lakini Musigi ya mkasingizia kwamba waziri ya kupitia nyumba kuenda nyumba. Musi wakandamize eti hawakujiorodhesh. Kuna sehemu tulipata tarifa kwamba wametumia mabavu kwa wale waliyo kwa wanajielekeza sokon taili za beskele zao ni meharibiu. Sio hivu, unamureza kwa utalatibu nani atakata kutimiza haki yaki. Wahemizeni pia wanawake wajiendikishi. Sio tu tukatibu mchakato huu. ndio utawaruhusu kupiga kura 2020. Wakande ik heb niet van je gezicht over horen en Pascal Vandagi, Waziri wa Mambo ya Ndani akitafsiriwa na Ernest Pablo Badjuwabu. Inaripotiwa kutoweeka tangu Jumatatu pili ili opita mapacha wa eneo la Muira Kitongoji cha Kanyosha mkoa ni Bujumbura ndili munyoni pelagi mama wa hao anasema kwamba haju sababu ya kukamatwa kwao usiku ukiwa akiomba vyombo husika kuachia uhuru au wafikishwe mbele ya mahakama. Ni taarifa yake je niet Mapacha Jean baptiste Bukuru na Eric Butoi kutoka maineo ya kibuye, diwa fulana wawili ambayo walikamatuwa nyumbani kwao, jumapili mapande ya satano za usiku, na kundi la watu wa na mtu ambaye na julikana kwa jina la nzungu, kama na vyo mama yao. Jina la nzungu ndiye ambaye amewakamata, na wenyewe wanahakikisha kwamba hakuna mwingine ni nzungu ndiye aliwapereka, akisema kuwa wanaenda kuwa. Kumpokewa mgeni, lakini mgeni huyo hawakumuona. kumuona. Pela jindi mirinyoni mama wa mapacha hao, anafahamisha kuwa amesha juwa mahali ambapo lipacha mkubwa, anazuwiliwa lakini bado haja juwa pale ambapo lipacha mdogo yuko. Muri kinogihe habari ninazo ni kwamba mtoto moja yuko mwira ndivyo mtoto huyo anileza yuko mkononi mwa polisi na linaambia kwamba mwingine ambaye ni mtoyi hata tukimukosa eti alipelekwa na gari ya aina ya pickup nyeupe na kuwa hafahamu mahali ambapo alipelekwa sasa aidab toy au bukuru Hakuna anajua mahali pale mnendzake yuko. Mama huo wa umri wa miaka zaidi ya hamsini, analaumu kuamba viongozi hawakufanya lolote ili watoto hawa watendewe haki. Anaendelea na kusema kuwa alimjulisha kiongozi wa eneo la muira didi ya hali ya mwanae aliefungwa kizuizini cha polisi huko muira lakini hakuwa na mafanikio yoyote kupitia njia ya simu mkuu eneo la mwijira Jdeo mpita bavuma alieleza kwamba hakufahamishwa kesi hii pelajindi mirenyoni anaomba mapacha hawa wapelewe mbele ya sheria kama wanakosa fulani na kama si hivyo basi waachiliwe huru ili waweze kufurahia uhuru wao kama warundi wengine Tarifa ya habari kwa luhaya kiswaili yaendelea kwenye rejo Isanganiro. Leo ndio kumeanzishwa rasmi mchakato wa kwa huru wa fungwa wanayolengwa na msamawa raisi katika gereza la wana umemkua wangozi kutoka na nautekele zaaji wa msamaha wa raisii wa taremosi mwezi Januari mwaka huu wa 2018 na mchakato huo umeanzishwa na mwendeshaji mashtaka mkuu ambaye amemwakilisha waziri wa sheria bi Laurentina Kanyana katika mchakato huo wafungwa zaidi ya 550 wa kiume waliachiliwa mkoa wa Ngozi kwa jumla ya wafungwa zaidi ya 2000 wanatarajiwa kuachiliwa na msamaha wa raisii Mdao siku kumi tangu Alhamisi hii umetolewa kwa wakimbizi wa Kongo wanaoishi kinyume cha sheria katika mji wa Rumonge na wanaombwa kurudi nyumbani bila hoja yoyote. Hayo yamefahamishwa na kiongozi wa kijadi wa eneo la Baraka katika mazungumzo na Gavana wa Rumonge Alhamisi hii. Tegaskio Mwami wa Ubwari Kisesa Katamia Mvano Kuna wakimbizi wako wapa mbao. Govenema ya Burundi mejaribu kwa masisha kupitia yeye mwenyewe gavana. Kwamba wajitokeze. Wala wataa kurudia nyumbani, waurudi nyumbani. Na wala wataa kuna makambini, wende makambini. Wataa kuishi umumijini, nakini waishi katika taratibu za kishiria, kutokana na shiria za inchi ya Burundi. Juu ya mambo ya wahamiaji. Na wale ambao wataendelea kukaidi, kuka umumijini, mitahani, bila kufata shiria ya inchi. Basi wataa kupoka Wasimula umumtu. Hakuna naweza kuatetea kwa sababu mimi nimekuja kutokana na matashia kwamba wanapenda kurudi nyumbani. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu wa kwa na kuatetea urudia nyumbani. Na ndiyo mana nimeongea na viongozi wa Burundi na hasa nike viongozi mkubwa wa, wa province Sasa msako utapita katika mita, katika manyumba Na yule ambaye ni mkongumana naishi hapa Hamevumiliwa kuhishi hapa Alafu ya kawona achukue tena na wenzaki Awaifadhi katika nyumba yaki kinyume ya taratibu Na ye yule msako utamukumba Atajikuta na ye, anarudisho nyumbani Alafu sujueta mlaumu nani Kwayo ni vizuri, warudie nyumbani Na nimeomba siku kumi kwa govene Kwa mba, nitakuwa nimeukisha wapeleka nyumbani uote. Wataka ukuwa hawakuenda katika muda wa siku kumi zikisha. Mini omba siku saba. Gavana hakanuongeza siku tatu. Nimekua ni siku kumi. Siku zikisha hakuenda. Basi ilo tena sisa tuju. Itakuwa ni serikali ya Burundi na yeya na yusiki. Puka katika kuvunja sheria. Basi huyo ni muami wa ubuari. Kisesa katami ya mvano. Amba na raia wa Kongo. Wanaweishi kinyumecha sheria katika mji wa Rumonge, tangu alhamisi hii kurudi nyumbani kujuzuru kwa Jacob Zuma rais Afrika ya Kusini ina asili yake katika historia ya mbali mwanasayansi wakisiasa wa Burundi Zenon Ndaisenga anaishi Afrika Kusini anaelezea kuwa yote yalianza na uchaguzi kama mwenyekiti wa chama cha ANC cha Cyril Maphosa ambaye alishindana na Dlamini Zuma mke wa zamani wa Jacob Zuma lakini tena mwanasayansi huo wa siasa ame kuwa rais mpya wa Afrika kusini hata shiwa kufanya kazi yake zeno ndaisenga ni mwanasayansi wa kisiasa wa Burundi akiishi mchini Pretoria Afrika ya Kusini kwa kweli tangu kutamkubwa mkubwa wachama cha nc uliopita kaavra ya mkano huyo rahisi wa afrika kusini jakovu zuma alipoteza huku sana kusababishwa na kupoteza kura kwa mkiwake damini zuma kwa ajili ya sirira maposa kutoka hapo hata wengine wengi ambao walikuwa wanajificha nyuma yake wakaanza kujionyesha sasa kama wadu yake juu ya kuunga mkono kiongozi mkubwa mtea wa cha sirira maposa ya kwa wakati uyu, licha ya shutuma nyingi maa zote chama chake ambayo kumfuni kwa yake na kama ni sawa chama chake kwa mua, kama ni lazima ajuhuzuru yei mwenyewe au akabiliwe na kura na kuto kuwa na imani na ye mungeni halafu yei akamua kujuhuzuru mamoja kutimisha kama mwanasayansi wakisiasa hata sirira maposa atakuwa namba tatizo umengi kwanza lazima kuweka pamoja chama ya kama wawo ni baari ambao uh, furaha ya kujiwuzuru kwa rais zuma yeye pia ummiwa wa kufanya kazi pamoja na wazungu kibereti na mapenzi haya kwa ajili ya watu matajiri na katika na hasara ya wamasikini na hilo ni somo kubwa sana kwa warahisi wa engine inch za Afrika hasa kwa afrika mashariki inchi kama Uganda, burundi, rwanda, Congo, hata ginea na katharika zuma alikuwa na uwezo ya kuweka inchi katika masafuko ama kwa kutumia wafuasi, wake wachama cha nc au tena kwa kupiga kwa wanachama wake kitabilia ambao ni wengi kukataa wa msi wa viongozi dikuhu vya nc lakini ameamua kuonyesha kama yeye anapenda mtiki wake na yeye mwenyewe kichuzuo Basi na huyo ni Zeno Ndaisenga, mwana Science wa kisiasa mrundi Samrundi, ambaye makazi yake ni Pretoria, Afrika, Kusini. Na mwisho wa tarifa ya habari katika lugha ya kiswahili, shukrani zangu za thati kwa njinyote ambao mkia amba tana. Na mimda huu, mwanzo Adi mwisho, shukrani zangu tena kwa M2S, M2C, alikuwa upande wa pili wa mitambo. Jinalangu ni Meda Nionguru na watakia kila laheri.